Estatu batua. Mila bedeatzuehen eta joita hamekako agorriilaen hogeita bata. Smedley Darlington Butler mila zorziehun eta batian sortzuk mila bedeatzoen eta berrogeian zentük, Mar zen general nausia zen eta Amerikar legioniaen egoitzat hitzaldi baten emaiteak mitatuik izan zen. Butler Estatu Batuetako ar badako militarar zen, Eretretar hartu berri eta, hortako, entzuliak harrituik batuik egontzien egin zian pediku hartan. Hala nula hasi zen. Gerla iruzurada eta beti izan da. Eta ondotik, bai hoien garbitzeko adibidez umait eman zutian. Hoitahamahi hurte eta lauhila hilabete eman dutut zerbutsian zion. Urte hoietan lehen mailako gorila izaniz. Wall Streeteko enpresen eta bankalarien zerbutxai. Ekstorzioa egindut, beldura eragin eta gangster bat bezala jokatu dut kapitalismoaren agintiak betetzeko. Butlerek kontatu zian milabedeatzeun eta hoitalauian estatu batuek Meksikon zutien petrola interesak defendatu zutila. Cuban eta Haitin National City Banken bidian zabaltzen laguntu. Mila bedeatzuehen eta bedeatzian eta mila bedeatzuehen eta hoitabian artian Dominikar e Republikalat behartuik izan zela jütia hanko shukria estatu batuetako empresek benesku harlesaten. Mila bedeatzuehen eta hiuan onduras nolas bait behartu ziala frytu kompañia handiei negozio egitea yus lesaten, menahaen egitateak etzien Amerika erdia aldian mygatu. Mila bedeatzuehen eta hoita zazpian, Txinat juntzen traba egitea eta standard oil kompaniaren lanan aizago zabalaztea. Beak zion bezala alkaponen aholkai izan inteken. Haik, justo, hiu herrietaik kausitu zian sozain hartzea. Gük aldiz marintzek hiu kontinantetan jokatu dugu. Lardeia eta ekstorzio zerendaluzia osatu nian eta horregatik, Medallak eta unhujak eman deistade. Ondoko laurtetan gerlaen kuntrako mintzaldi hanitz eman zutian militar ohi hunek eta milabedatzoen eta hoitahama bostian libri batetane bildu zutian beeksperientzia War is racket. Gerla irruzurada. Konektikoteko mintzaldi hartan egaiz zutian hitzak libriaren tutilubezala esaiz. Libriska ximplia zen, Bost atalekua, jakurteko aizaa, ja. gerla negozio garbia zela zion. Gerla handia urhentu zenian, estatu batuetan hoitabat mila milioi dyn beri agertu siela beitzion. Nasio batek lyraldia zabaltzen dian gusien bisitzaen truke, baliabidiak, oso biskor abeasten dian gyti sumaiten esky baizik estia batzen. Eta herriak dypakatzen, korpitzak sehekasiz gerletan depresio haikin eta legaren goattzaikin. Berdenboan, Europako eta Asiako errealitatiak zorrotz aztertu zitian eta beste gerla handi baten boraitzinan ginelae zion. Egun Mundndian berogei milioi gizon armatu daude. Beitzion. Eta gue politikoek beste gerla bat prestatzen aideela ukatzen balin badie, nik ez dut hoi uste. Smedlei Böttler milabedatzuehen eta berogeko aramajatzean hilzen beroita hamar urte zituela. Eta beak senditzen zian bigeren gerla mondialahoi jada abiatia zelaik. Askenian, xabeleko minbiziak jaman zian. Bizi senartian, servitxu sekretiak eta enpresa handiak Bötler isilazteko ise utan jantxizien. Bestiak beste, soza eskeniz. Bötlerek eskentsahoiei esetza eman zian eta salhatu holako egitateak. Egune, mundian gainti dutugun gerlak, negozio bide diela ez da du daik.